Острів П'ятниці Христина росла дівчинкою слухняною. Добре вчилась, а ще всі шкільні роки була активісткою. Брала участь у андріївських вечорницях, шевченківських вечорах, у всьому-всьому, що діялося в школі. Їй добре давалися гуманітарні науки, тож перемагала на Олімпіадах. Із рідної мови, з історії України. Ходила на патріотичні мітинги. Її кликали до всіляких молодіжних мікрофонів. Та знала Христина, що ніхто її однак не сприймає своєю. Що поза очі, а не раз і в очі, з неї насміхаються діти і дорослі. І вона часто плакала ночами в подушку, що й мама не чула. Христина була негритянкою. Афроукраїнкою. Чорномазою, слово. Христина ніколи не бачила свого батька, навіть на знімку. Студента із Кенії чи що. І поклику африканської крові не відчувала теж. Вона з усіх сил хотіла бути своєю між своїх тут, серед моря білих. Та все не вдавалося. А відколи прочитала Робінзона Крузо, подумки кепкували із себе. Острів П'ятниці у Білому морі. А коли в серце закралось кохання, і зовсім стало нестерпно. Хто ж захоче чорномазу? Тож скільки настраждалася, знала тільки подушка. На людях же завжди то зосереджена, то весела. Влад із паралельного класу також провів не одну безсонну ніч. Він не раз держався за ручку з Христиною на Шевченківських вечорах, на Андріївських вечорницях, скандуючи кричалки на Майданах, і відчував, що червоніє її темне личко. Але запросити на побачення не зважувався. Пощо я трити дівоче серце? А може... «Після школи гайнути з нею в Америку? Ні, то буде втеча. А може, точно, я густо наб'ю тату на все тіло, починаючи з долонь, зроблюся білим негром?» Ця думка не давала владові спати до ранку. Христинин, двоюрідний дядько, служив десь в Африці, в миротворцях, у якійсь гарячій точці. Одного разу, повернувшись на ротацію, з-поміж усіляких африканських сувенірів привіз ікону. «Так, ікону. Православну ікону. Богородицю з дитятком». Але яку?» «Діва Марія була негритянкою. Ісусик – негринятком теж». «Нічого такого, – пояснив дядько». Серед африканців тепер усе більше православних, ну і католиків теж. І вони малюють Богородиців Ісуса Христа, як собі розуміють. І ніхто не проти. А в церквах, я сам бував, бачив, ще й грають на своїх тамтамах і танцюють свої негритянські танці, молячись. Африка. Дядько пішов, а Христина дивилась на образ, не відриваючи очей. І вони споглядали на Христину. Пильно-пильно. Спокійно і надійно. І тої ночі Христина не плакала, тільки щось раз по раз струшувало її та, мов, підкидало. На ранок поклала образок у наплічника і, доки йшла до школи, все присідала на ловки, виймала і роздивлялась. Так само і після уроків. І прийшовши додому, а вночі Христину знову трясло, а сліз не було. Уранці, вмиваючись, поглянула на свої руки. На чорних чи то радше темно-коричневих руках яскрили кілька білих плямок. Лишай, чи що? У школі вона ховала руки. На вулиці вдягала рукавички, хоч уже й не по сезону. А знявши вдома, виявила, що плямок більше є. Пішла приймати душ, вони по всьому тілу. Мамо, глянь, це що, лишай? Це вітеліго! Кинувши погляд на Христину, відповів дерматолог. Така хвороба. Точніше і не хвороба, так, вада. Точніше навіть і не вада. Так, особливість. Майкла Джексона бачила? Ну от, зробився білошкірий негр. І в його сина те саме. Нічого не болить, тільки від сонця треба остерігатися. Словом, буває, що з якоїсь причини зникає пігментація на шкірі і волосі. З якої причини? тихо видихнула Христина. А ніхто до пуття не знає. Може, спадкове, генетичне, може, від якихось хімікатів, ліків, а може, від стресу. Майкл Джексон, до речі, став біліти після того, як сильно злякався. На зйомках кліпу щось там в кіношники вибухнуло чи загорілось, і на ньому одяг загорівся. Спочатку, от з'являються такі п'ятна, потім більше, потім вони зливаються. Переважно на тому все і кінчається. Але буває, що вітиліго покриває навіть усе тіло. Лікування є. Результату може й не бути, відразу чесно кажу. Христина не мріяла знову стати якою була. Не витрачала грошей на лікування. Вона лише подовго дивилась на африканську ікону і тулила до серця зображення двох темношкірих. І щось без слів до них говорила – і цілувала чорні лики. Шкіра біліла, як і казав лікар. Обличчя, руки, шия, груди, стегна. Врешті перед вступом до університету довелось негайно поміняти паспорт. Не повірили в приймальній комісії, що це на фотокартці вона. А ще за рік двоє молодят йшли під вінець. І перешіптувались між собою тітоньки. Дивлячись на ту пару, засмаглий русявий юнак тримав перед собою чорними, на човнегра, руками, звичайне зображення спаса, біля ваш на диво бліда дівчина, образ чорношкірої Богородиці.